Глибоко обурений, владним тоном Ченця Крейслер палко вигукнув: "А хто ти, божевільний Ченче? Що хочеш піднестися над усім людським? Невже ти народився вільним, без гріха? Невже в голові твоїй ніколи не снувалися пекельні думки? Невже ти ніколи не збивався Зі слизької стежки, яку собі обрав. І якщо присвята діва справді в своєму вирвала тебе з обіймів смерті, що її ти, мабуть, заслужив якимось жахливим злочином, то зробила так для того, щоб ти в покорі визнав і спокутував свої гріхи, а не блазнював, вихваляючись ласкою неба, бо навіть німбом святого якого ти ніколи не сподобишся. Чернець уп'явся в Крейслера лютим, з ненависним поглядом і щось у нестямі забелькотів. «І коли ти, – повів далі Крейслер, ще дужче розпалюючись, коли ти, гордий ченче, носив ще це вбрання, на цьому слові Крейслер підніс ченцеві до очей портрет, отриманий від майстра Абрагама. Та тільки но побачивши його, він, ніби в нестямному розпачі, вдарив себе кулаками по лобі і так страшно застогнав, наче йому хто завдав смертельної рани. «Ти забирайся звідси!» – крикнув Крейслер. Ти забирайся геть із монастиря, злочинний Ченче, праведнику. Може, здибаєш отого курокрада, з яким ти злигався, то скажи йому, що ти не можеш і не хочеш боронити мене вдруге, але хай він стережеться і тримається чим далі від моєї горлянки, а то я наштрикну його, мов жайворонка, чи так як його брата. Бо якщо треба когось наштрикнути, тієї миті Крейслер сам себе вжахнувся. Чернець стояв перед ним закляклий, непорушний і, досі притискаючи стиснені кулаки до чола, неспроможний не те, що слово сказати, а навіть розтулити рота. Зненацька Крайслеру Крейслерові вчулося, наче поблизу в кущах щось зашаруділо. Чи не вискочить звідти шалений Джузеппе? Не нападе на нього? І він побіг геть від того місця. Ченці саме співали на криласі вечірню, і він подався до церкви, сподіваючися там заспокоїти свою до краю схвильовану, тяжко вражену душу.